Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom continua să urmărim îndemnurile care se desprind din apostolele care se citesc la Sfântul Maslu. Am văzut deja cum bolnavul este încurajat să urmeze pilda de răbdare a vieților sfinților și, de asemenea, cum cei din jurul său sunt chemați la dragoste față de cei în suferință. Continuând, în cel de-al patrulea apostol, Sfântul Apostol Pavel spune Să ne curățim pe noi de toată întinăciunea trupului și a Duhului, desăvârșind sfințenia în frica lui Dumnezeu. Știm că se recomandă înainte de a-i se face maslul, bolnavul să se spovedească. Prin spovedanie, curățindu-se de păcate, el se apropie de Dumnezeu și, poate primi vindecarea pe care o dorește. În cea de-a cincea lectură din Apostol, Sfântul Pavel vorbește despre multele suferințe pe care le-a îndurat în Asia. El chiar spune că a îndurat peste măsură, peste puteri, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață, ci noi în noi înșine ne socoteam ca o sândiți la moarte. Această stare îi cuprinde și pe cei în suferință, ba chiar sunt gata uneori să cadă în deznădejde. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți. Uneori bietul om își pune speranța în rezistența sa personală în fața bolii, Uitând cu totul de Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu se capătă și prin rugăciunea multora. Deci, iată, suntem îndemnați să ne rugăm unii pentru alții și această rugăciune, dacă se poate, să fie făcută de mulți oameni. În cel de-al șaselea apostol, deja se vorbește despre roada Duhului. Dar știm că Duhul rodește numai în cel plăcut lui Dumnezeu. Și înaintarea în lecturile din Apostol cere mereu desăvârșirea Sfințeniei, care are ca final roada Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Cine oare nu dorește să aibă aceste daruri? Și iată, ele sunt promise tuturor celor care se străduiesc într-o desăvârșire a sfințeniei. În finalul Apostolului 6, Sfântul Pavel spune, Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți plini legea lui Hristos. Ultima citire din Apostol. Este o sinteză a tot ceea ce s-a spus până acum. Și iată cum în taina masului, bolnavul prin lectura din apostol primește îndemnuri la trăire plăcută lui Dumnezeu. Dar totodată inima lui se umple de nădejde în Dumnezeu și se deschide prin sfințenie primirii roadelor Duhului Sfânt. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!